A római levél befejezése, a hit megnyilvánulása nyomások alatt. Ez a negyedik és egyben utolsó alkalom, abban a négy részből álló sorozatban, amikor figyelmesen áttanulmányoztuk a római levél utolsó öt fejezetét. Eljutottunk a 15. fejezethez, és az ötödiktől től tartó verseknél hagytuk abba. Úgy gondoltam, hogy visszatérünk ide, és innen megyünk tovább. Róma 15, 5-től 7-ig. Mert ez volt Pál kitűzött célja a levél megírásakor. Nem az volt a célja a levél megírásával, hogy különálló hívőket produkáljon, hanem egy olyan testet akart létrehozni, amelyek, amely egységben és harmóniában funkcionál. Az előző alkalom során megvizsgált tanulságok, Kihangsúlyozzák azt, hogy elsősorban a testre kell odafigyelnünk, nem a személyes szükségleteinket és meggyőződésünket kell előtérbe helyeznünk. Tehát Pál ezt mondja, a türelem és a vigasztalás Istene pedig adja meg nektek, hogy kölcsönös egyetértés legyen közöttetek Jézus Krisztus akarata szerint, hogy egy szívvel, egy szájjal dicsőítsétek a mi Urunk Jézus Krisztus Istenét és Atyát. Ennek kell lennie az egyháznak. Olyan emberek testületének, akik közös céllal rendelkeznek, hogy dicsőítsék Istent, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, Atyát. Minden tanítás, minden prédikáció és minden gyülekezeti tevékenység céljának ennek kell lennie. Utána Pál tovább megy. Fogadjátok be tehát egymást, ahogyan Krisztus is befogadott minket az Isten dicsőségére. Ez tehát a gyakorlati alkalmazás egy másik példája. Fogadjátok el egymást, amint Krisztus is elfogadott minket az Isten dicsőségére. Nagy kihívást jelentő megállapítás, mert Jézus, nem, Jézus sem vált, várt arra, hogy teljesen megigazoljunk, és mindentől megtisztuljunk, mielőtt elfogadott minket. Ugye így volt? Úgy fogadott el minket, amilyen állapotban voltunk, és csak utána kezdett átformálni minket. Azt tapasztaltam, hogy nagyon sok ember küzdködik az elutasítással. Az egyetlen megoldás az elfogadás. Nem mondhatjuk ezt. Nos, miután megjavultál, akkor majd elismerlek keresztény testvéremnek. Úgy kell elfogadnunk az embereket, amilyenek, amint Isten is elfogadott minket úgy, amilyen állapotban voltunk. Ez tehát nehéz feladat. Fogadjátok el egymást, amint Krisztus is elfogadott titeket. Senkitől se várjátok el, hogy tökéletes legyen. Mindenkinek vannak problémái, még a prédikátoroknak is, még a pásztoroknak is, még azoknak is, akik Isten munkáját vezetik. Ne számítsatok tökéletes vezetőkre. Fogadjátok el őket olyannak, amilyenek, ha hiszitek, hogy Isten állította őket a helyükre. El kell fogadnatok egymást. Tegyök meg ezt most. Forduljatok oda a szomszédotokhoz, és mondjátok ezt. Testvér vagy testvérnő, elfogadlak téged olyannak, amilyen vagy. Fordulj oda valakihez, és nézz a szemébe. Látjátok, milyen boldog lettettől néhány ember? Lehet, hogy olyan valaki mellett ülsz, aki még soha életében nem érezte magát elfogadottnak. Ezen a helyen mindenkinek elfogadottnak kell éreznie magát, mert ezért Krisztus teste. Akkor most menjünk tovább az elfogadástól. Eljutottunk egy olyan ponthoz, amelyel már foglalkoztunk a korábbi alkalmak során, amikor Istennek Izrael és az egyházzal kapcsolatos terveiről beszéltünk. Pál egy pillanatra visszatér ide, és újból összefoglalja, mi a különbség abban, ahogyan Isten a zsidókhoz és a nem zsidókhoz. A pogányokhoz, a többi néphez viszonyul. Hasznos ezt ezen a ponton átismételni. Ezt mondja a nyolcadik versben, Mert mondom, Krisztus a körülmetélkedés szolgájává lett, ez természetesen a zsidókra vonatkozik, az Isten igazságáért, hogy megerősítse az atyáknak adott ígéreteket. A pogányok pedig irgalmáért dicsőítik az Istent, ahogyan megvan írva. Aztán idézi az igét. Jézus tehát elsősorban a zsidó nép szolgájaként jött el, hogy megerősítse Isten ígéreteit, amelyek az évszázadok során, amelyeket az évszázadok során a zsidó népnek tett. De azért is eljött, hogy irgalmat hozzon a pogányoknak, a többi népnek, akik nem kaptak ígéreteket akiknek nem voltak tapasztalataik Isten szövetségéről és bánásmódjáról. Tehát a különbözőség mindig fennmaradt. Pál a galáciai levélben beszél a körülmetélkedéshez, a zsidókhoz szóló evangéliumról, és a körülmetéletlenség evangéliumáról, amely a pogányok evangéliuma. Ez nem egy másik evangélium, az egésznek a középpontja Jézus Krisztus személye, az ő halála, feltámadása, mennybe menetele, ő a kezdet és a vég, de a megközelítési mód nem ugyanaz. Erre akkor jöttem rá, amikor előkészítettem biblia tanulmányomat, amelyet sok nyelvre lefordítottak, és amely sok százezer példányban elfogyott világszerte. Eredetileg egy levelező tanfolyam anyagának szántam, amikor Kenyában voltam 1960-ban, és elsősorban az afrikaiakra gondoltam. Mivel pászorként gondolkodtam, be akartam mutatni ezeknek az embereknek azt az alapvető igazságot, amelyet minden emberhez el akartam jutatni a gyülekezetemben. Kérdés-felelet formájában írtam meg, leírtam a kérdést, aztán az igai hivatkozást a válaszban, és memorizálásra szolgáló szövegeket is. Nem is tudnám megmondani, milyen sok ember életét megérintette, és megváltoztatta ez az írás. De amikor Izraelben éltem, Jeruzsálemben, és elsősorban zsidó keresztényekkel álltam kapcsolatban, megértettem, hogy a zsidók esetében nem szabad itt megállnunk. Nekik is elmondtam, hogy valamennyien bűnösök vagyunk, és mindegyikünknek szükségünk van a megváltóra, és ez igaz is, de a zsidóknak azt is el kell magyarázni, hogy ez annak a történelemnek a beteljesülése, amely már Ábrahámmal elkezdődött. Tehát a fiatal zsidó hívőkkel, akik persze hozzám képest fiatalok, Kidolgoztunk öt bevezető leckét. Valójában nem bevezető jellegűek, de ők egészen Ábrahámtól és Mózestől kezdve kidolgozták ezeket a tanításokat. Ez most mindenkinek a számára elérhető. Szerintem nagyon fontos, hogy a pogányok megismerjék az evangélium eredetét, hitünk eredetét, de azt is látom, hogy ez a zsidók számára elengedhetetlen. Mert Jézus a körülmetélkedés szolgája volt, hogy megerősítse és beteljesítse Isten ígéreteit. De a pogányoknak, mint például nekem, nincs ilyen hátterük Isten ígéreteinek területén. Csak annyi hátterem van, mint névleges kereszténynek, ami egy egészen más kérdés. Csak írgalomra volt szükségem. Talán úgy is fogalmazhatok, hogy Isten, amikor a zsidókkal foglalkozott, úgy tett, mint az az ember, aki megműveli a földjét, felszántja és beveti. Ezt tette sok évszázadon keresztül. Amikor Jézus elküldte a tanítványait, ezt mondta nekik, más emberek munkáját fogjátok végezni, akik sok évszázaddal előttetek éltek. Egy réges, régen elkezdődött folyamatot folytattak. De a pogányok olyanok voltak, mint a megműveletlen mező. Soha senki nem művelte ezt a földet. Az evangélium minden előzmény nélkül érkezett meg hozzájuk. Remélem érthető, amit mondok, mert ez nagyon fontos, különösen azért, mert Istennek hála egyre több zsidó ember tér meg Jézushoz, a mesiáshoz. Tudnunk kell, hogyan lehet őket megközelíteni. Tudnunk kell, hogyan tudunk nekik segíteni. Manapság az orosz zsidók százezrei telepednek le New Yorkban. Alapvetően nagyon nyitottak, nincsenek meg azok az előítéletek, amelyek az amerikai zsidókban kifejlődtek Sóvárófa várják, hogy valaki elmondja nekik az igazságot Nem akartam erről beszélni, de tervezzük, hogy lefordítjuk oroszra a legújabb könyvemet Ezt lehetne használni New Yorkban, Izraelben, ahol sok százezer orosz zsidó települ le mostanában nem tudnak héberül, nem tudnak angolul, de tudnak oroszul. Fantasztikus lehetőség. Egy mező, amelyet be lehet vetni az aratás reményében most. Nem találom a megfelelő szavakat, de mindenképpen beszélnem kell erről. Tehát remélem értitek. Én pogány vagyok. Nincs semmiféle zsidó hátterem, de néha olyan érzésem van, mintha lenne. Szeretném elmondani itt előttetek, nagyon hálás vagyok a zsidó emberekért, mert minden szellemi áldás, amelyet megkaptam, rajtuk keresztül érkezett. Hogyan tudnék ezzel valaha is szembefordulni? Győzzétek le az antiszemitizmust, amely megkötözi a kezeteket. Tovább kell mennünk. Pálnak nem kell hosszasan magyaráznia, hogy Jézus a zsidókhoz jött el, de hosszasan kell bizonygatnia, hogy a pogányokhoz is eljött. Ez 19 évszázaddal ezelőtt történt. Ma már teljesen más a helyzet. Nézzük meg gyorsan ezeket az ígéreteket, a, amelyekre hivatkozik. Az első a 18. Zsoltárban található. 50. vers. 18. Zsoltár 50. vers. Ez Dávid hatalmas diadaléneke, miután Isten győzelmet adott neki ellenségei fölött, ezen kívül profécia a messiásról. Azért dicsérlek téged, Uram, a nemzetek között, és éneket zengek a te nevednek. Amikor a nemzetek szót olvassátok, a legtöbb fordításban ez áll, akkor a pogányok kifejezésre kell golnolnatok. Azt hiszem, ezt már elmagyaráztam, de két alapvető kifejezés szerepel a Bibliában. Népek és nemzetek nem mindig így szerepel, mert a fordítók nem mindig következetesek, de a népek, a héberben an, ez arra vonatkozik, akik szövetségben állnak Istennel. A másik szó, a nemzetek, vagyis a pagányok, a héberben goyim, ez azokra vonatkozik, akik nem állnak kapcsolatban Istennel. Emlékeztek, mit mondott Jézus a szíró főniciai asszonynak, aki leánya gyógyulása érdekében odament hozzá? Nem szó szerint idézem. Te olyan vagy, mint egy kicsi kutya. Neked nincs semmi közöd Istenhez. Tisztálat, tisztátalan vagy, kívül állsz a szövetségen. Hála legyen Istennek, az asszony nem sértődött meg, hanem igazat adott Jézusnak. Igen, olyan vagyok, mint egy kutya. Én csak egy kicsi morzsát kérek, amely leesik a gyermekek asztaláról. Micsoda hit. Testvéreim, micsoda hit. Nem kell nekem egy egész vekni, még egy szelet sem. Csak egy kis morzsa. Csak üzd ki a démon talányomból. Nekem csak ennyi kell. Sokan nem értik, miért beszélt vele ilyen hangon, ilyen durva kifejezésekkel Jézus. Ha ma valakit kutyának nevezek, ez nem feltétlenül sértő, mert vannak kutyák, amelyekkel különben módon bánnak, mint csak emberrel. De ha közel-keleten valakit kutyának neveznek, az egészen más helyzet. Ezt látnotok kell. Istennel csak egyféleképpen lehet kapcsolatban állni. Szövetséget kell kötnöd Istennel. Isten kizárólag szövetségi viszonyban hajlandó bárkivel fenntartani végleges szövetségi viszonyt. Nekünk pogányoknak, akik az üdvösség reményében bízunk Jézusban, hiszünk engesztelő halálában és feltámadásában, néppé kell válnunk. Az új szövetség azt mondja, hogy mi, akik hiszünk, nép vagyunk, mert szövetségi kapcsolatban állunk Istennel. Tehát Istennek két népe van a Földön. A nép, akik annak ellenére, hogy pillanatnyilag kívül állnak Isten kegyelmén, hitem szerint továbbra is Isten népe, mert Isten felbonthatatlan szövetséget kötött velük, és mi, pogányok, akik korábban kutyák voltunk, de már nem vagyunk kutyák, akik az új szövetségen keresztül állunk kapcsolatban Istennel Jézus Krisztus által. Ha ezt meg tudod ragadni, a Biblia hirtelen megnyílik előtted. Tudatlanságból és arroganciából gyakran úgy közeledünk a Bibliához, hogy nem látjuk ezt a szempontot. Gyorsan nézzük meg a további igehelyeket. 5 Mózes 32.43. 5 Mózes 32.43. Újongjatok, ti népek, ti nemzetek, az ő népével. Értitek? Itt van mind a két szó. Örvenjetek, golyog, ő népe, an. Mert most már ti is népé válhatok. Szövetségre léphettek Istennel. Aztán a 117. Zsoltár első verse. Nincs túl sok vers a 117. Zsoltárban. Ha valaha is meg kell tanulnod egy Zsoltárt, kezd a 117. Zsoltárral. 117. Zsoltár Inkább ne a 119. Zsoltárt olvassuk el, annak soha nem érnénk a végére. 117. Zsoltár Dicsérjétek az Urat, mint ti pogányok. Magasztalják őt, mind a népek. Az itt szereplő népek szó egy harmadik kifejezés, de ebben most nem megyünk bele. De ezt mondja, dicsérjétek őt, mint ti golyog. Látjátok, mit Teszpál, aki szíve szerint zsidó? Ezt mondja, nézzétek, a saját írásaink azt mondják, hogy Isten irgalmas a többi nemzethez. És... Tudjátok, mi váltott, aki leginkább a zsidók haragját pál szolgálatában? Az, hogy elvitte az üzenetet a pogányokhoz. Mert a zsidók úgy gondolták, hogy kizárólag nekik van joguk, joguk arra, hogy ona menjenek Istenhez. Más népeknek nincs. És még egy utolsó ige, vagy két ige hely, Ézsajás könyvében, 11. fejezet. Ézsajás 11, vers 10. És lesz azon a napon, hogy Isai gyökeréhez, ki Isai gyökere? Jézus, aki a népek zászlaja lesz, eljönnek a pogányok, és az ő nyugodalma dicsőség lesz. Itt a harmadik szó szerepel. Pál ezt mondja, nagy profétánk ajás előre megmondta, hogy a nemzetek, a golyok Isai gyökeréhez fognak térni. Van még egy igevers, Ézsajás 42. részében, 4. vers. Ézsajás 42. 4. Ezt mondja Jézusról. Nem pislog és meg nem reped, még a földön törvényt tanít, és a partvidékek várnak tanítására. Azt hiszem, már elmondtam, hogy a partvidékek kifejezés az óceánok melletti földterületekre vonatkozik. Tehát minden kontinens sóvárogva várja a messiás törvényét. Tovább kell mennünk, mert még hosszú út vár ránk. Lapozzunk vissza a római levél 15. részéhez, a 13. vershez. Megint eljutottunk ennek a tanításnak a céljához. Róma 15.13. A reménység Istene pedig töltsönbe titeket a hitáltal, teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben a Szent Szellem ereje által. Azt hiszem, most meg kell kérnem Ruszt, hogy jöjjön fel. Minden rendben, tudjuk, mit teszünk, most elmondjuk a megvallásunkat. Amíg ideér, hadd mutassak rá, hogy a reménység milyen fontos. Pál azt mondja az 1. Korintus 13-ban, hogy most azért megmarad, micsoda? A hit, a remény és a szeretet. Már nagyon sok prédikációt hallottam a hitről, elég sokat a szeretetről, de senki sem jut eszembe, aki a reménységről prédikált volna. Pedig ez a három maradandó realitás egyike. De csak a Szent Szellem ereje által maradhatott meg a reménységben. A Szent Szellem a legnagyobb optimista. Lehet, hogy te vagy a világon a legpessimistább ember, de ha az életedbe költözik, akkor optimistává tesz, válsz. Én hivatásos pessimista voltam, amikor megtértem. Pessimistának születtem, és pessimistának képeztek engem. Úgy értem, hogy az én családomban, ha valaki nem aggódott, akkor aggódni kezdtünk érte. De Isten megváltoztatott engem. Nem változtam meg egy pillanat alatt, higgyétek el, a feleségem Dán aki időnként helyretett engem, tehát nehéz volt. Akkor mondjuk, a reménység Istene pedig töltsön betiteket, a hit által, teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben a Szent Szellem ereje által. Elmondanátok ezt ti is velünk együtt? Álljatok fel! Nem árt egy kis mozgás. Elmondom szakaszonként, és amint mondjátok, az Isten, azt Isten felírja, nyilvántartásba veszi. Rendben? A reménység Istene, várjatok, hadd mondjuk el előre. A reménység Istene pedig töltsön be minket a hit által teljes örömmel és békességgel hogy bővölködjünk a reménységben a Szent Szellem ereje által. Amen. Jobban érzitek magatokat? Remélem, igen. Akkor menjünk tovább. Róma 15, a 14-től 16-dik folytatjuk. Pál mindig nyíltan beszél, ugyanakkor tapintatosan. Itt egy olyan gyülekezetnek ír, ahol személyesen még soha nem járt, bár sok embert ismert a gyülekezetből, és sok meglehetősen szigorú tanítást adott nekik. Mintha mentegetőzni, amiért tanította őket, ugyanakkor emlékezteti őket arra, hogy ő a pogányok apostola, hogy ez a foglalkozása. Ez itt egy lecke a tapintatból, amelyre olyan kétségbees ejtő szükségem van. 14. vers. Én pedig testvéreim, magam is meg vagyok arról győződve, hogy ti is telve vagytok jósággal, telve a teljes ismerettel, és hogy egymást is tudjátok tanítani. Más szavakkal valóban kaptatok elég tanítást, írt nekik 14 vagy 15 fejezetnyi tanítást. Megpróbálja megédesíteni a keserű pirulát a számukra. Egy kissé merészebben írtam nektek bizonyos kérdésekben, hogy újból emlékeztesselek titeket a kegyelem alapján, amelyet Isten adott nekem arra, ez a pogányok közötti apostoli szolgálatra vonatkozik, hogy a pogányokért legyek Krisztus Jézusnak szolgája, és végezzem az Isten evangéliumának papi szolgálatát, hogy a pogányok áldozata a Szent Szelem által megszentelt és kedves legyen. Pál így tekint a saját szolgálatára. Ezt mondja, olyan vagyok, mint egy szövetségi pap. Áldozatot kell bemutatnom Isten előtt, de előtte még meg kell azt szentelni. Mi volt ez az áldozat? A pogány gyülekezet. Ezt mondja, ez az én áldozatom. Egy kicsivel később ezt mondja, az én evangéliumom. Micsoda felelősség érzet. Isten ezzel a feladattal bízott meg engem, hogy mindenkihez eljuttassam az evangélium üzenetét, olyan módon, hogy ne csak a zsidókhoz, hanem a pogányokhoz is eljusson. És ezt mondja, ezt én úgy ajánlom fel, mint ahogyan az ószövetségi papok felajánlották az áldozatot. És minden áldozatnak meg kellett felelnie bizonyos feltételeknek. Fel kellett kenni olajjal, és voltak más feltételek is. Pál tehát papként látja saját magát, aki nem csak egy kis bárányt, de nem is egy bikát ajánl fel, hanem aki felajánlja a teljes pogány egyházat Istennek és odafigyel arra, hogy megszentelődjenek, szentek legyenek, elkülönítve Isten számára. Tehát a római levélnek van egy fő irányvonala, hogyan lehet létrehozni egy szent gyülekezetet. Ezt mondja, bocsássátok meg, amiért ilyen hosszú levelet írtam, tudom, hogy mindebből már sok mindent tudtok, de nekem ez a munkám. Erre hívott el engem Isten. Akkor menjünk tovább. Valami nagyon-nagyon fontos dolog következik, amelynek, hogy is mondjam, nagyon a tudatában vagyok. Olvasok el a 17. verset. Krisztus Jézusban tehát van okom a dicsekvésre Isten előtt. Később majd kifejtem, hogy a dicsekvés jogszerű, ha valaki a helyén való dolgokkal dicsekszik. Nem saját magadok miatt, hanem az Istenre tartozó dolgok miatt. Aztán kifejti, mire is gondol. Mert semmi olyanról nem mernék beszélni, amit nem Krisztus tett általam. Nem a saját eredményeimről beszélek. A pogányok megtéréséért szóval és tettel. Pál szolgálatának legvégső célja az volt, hogy a pogányokat hitáltal eljutassa az Isten igéje iránti engedelmességre. Hogyan tette ezt? 19. vers. Jelek és csodák erejével, a Szent Szellem erejével. Úgyhogy Jeruzsálemtől kezdve egészen Ilíriáig mindenfelé elvégeztem a Krisztus Evangéliumának hirdetését. Ez a teljes evangélium. Teljesen jogszerű kifejezés. Pál ezt mondja, hirdettem szavakkal, de a szavaimat igazolták természetfeletti jelek és csodák. Teljes egészében hirdettem az evangéliumot, és ennek az volt a célja, hogy a pogányok engedelmesek legyenek nem egyszerűen névleges hívők, ne csak a fejükkel higgyenek, hanem elkötelezettek legyenek a szívükben Jézus Krisztus és az ő igeje mellett. Ez számomra azért annyira valóságos, mert öt éven keresztül egy iskola igazgatója voltam Afrikában, Kenyában, Kelet-Afrikában. Amikor oda mentem, elsősorban nem az volt a célom, hogy megtanítsam nekik a világi tárgyakat, hanem inkább Isten igéjére akartam őket megtanítani, és el akartam vezetni őket Jézus Krisztushoz, és Isten kegyelme és írgalma által elmondhatom, hogy sikeresek voltunk. Alig hagyta el olyan hallgató a kollégiumot, aki nem tért meg és nem részesült Szent Szelemkerességben. Alig voltak néhányan ilyenek. Minden évben 57 hallgató végzett. Valamennyien megtértek és megkeresztelte őket a Szent Szellem. Ezen kívül kaptak egy bizonyítványt a kenyai a minisztériumtól, mert valamennyien képzett tanárként hagyták el az intézményt. Néhány volt hallgatómmal, ma is tartom a kapcsolatot, levelet kapok tőlük, már igazgatók és köszönetet mondanak nekem az eredményeikért. Ezt azért hangsúlyozom ki, mert ha keresztények vagytok, akkor jobbakká kell válnatok, mint korábban voltatok. Ha korábban tanár voltál, akkor most jobb tanárnak kell lenned. Ha Apolónő vagy, akkor most jobb ápolónőnek kell lenned. Ezt nagyon hangsúlyozom a tanítványaimnak. Az a tény, hogy újjá nem azt jelenti, hogy elengedhetitek magatokat. Azt jelenti, hogy sokkal hatékonyabbnak kell lennetek, mint korábban voltatok. És ez bejött, Isten mindig ezt teszi. De a lényeg az, hogy amikor oda mentem, hirdettem nekik Isten igéjét, ők ott ültek, mazsolyogtak rám, szép dolgokat mondtak, ha azt mondom nekik, hogy merítkezzenek be, akkor azt is megteszik, és bármit megtettek volna. Ennek az volt az oka, hogy tudták, a saját helyzetük és képzésük is tőlem függ. Számukra tanulás lehetősége. Az alacsonyabb státuszból kivezető ajtó volt. Miért olyan sikeresek a fehér emberek? Még mi nem vagyunk sikeresek a válasz. Szó a nyelven ez. Elimu. Ez szuahéli nyelven a tanulást, a műveltség megszerzését jelenti. Ha mi műveltek leszünk, akkor sikeresek is leszünk, tehát hajlandóak vagyunk rád hallgatni. De egy idő múlva rájöttem, hogy az engedelmességük kizárólag a fejükből fakad, az önértő, önérdek motiválja őket, mert tanálti oklevelet akartak szerezni. Tehát összehívtam az összes hallgatót, és ezt mondtam. Köszönöm, hogy annyira együttműködtök velünk, mindenre hajlandóak vagytok, és bármit kérünk tőletek, mindent megtesztek. De tudom, miért vagytok ilyen készségesek? Azért, mert tanári oklevelet akartok szerezni. Mindent megértek. De mindaz, amit nektek tanítok, felvet egy kérdést bennetek, mélyen bennetek. Így hangzik a kérdés. A Biblia valóban szól az afrikaiaknak? Vagy ez csak a fehér emberek könyve, a fehér emberek tradícióját, szokásait tartalmazza, ami nem vonatkozik az afrikaiakra? Ezt mondtam, sok afrikai vezető azt tanítja, hogy a Biblia csak a fehér emberek könyve és az afrikaiakra nem vonatkozik. Ezt mondtam, én nem mondhatom meg nektek a választ erre a kérdésre. Ez nagyon meglepte őket, mert azt hitték, hogy a fehér tanítók mindent tudnak. Ezt mondtam, egyetlen módon tudhatjátok meg, hogy a Biblia Nagy-Britanniából, esetleg Amerika Amerikából, vagy pedig magától Istentől származik-e. Úgy, hogy saját magatok megtapasztaljátok Isten természet feletti hatalmát. Én ezt nem tudom megtenni. Erre csak Isten képes. De ha megteszi, akkor biztosan tudni fogjátok, hogy a Biblia nem nagy britanniából származik, nem is Amerikából, hanem a mennyből. Ennyiben hagytam a dolgot, nem próbáltam rávenni őket semmire, hanem elmentem imádkozni. Körülbelül hat hónappal később Isten meglátogatott minket ebben a kis kollégiumban. Korábban elmondtuk nekik, hogy imádkozzanak lefekvés előtt, de tudom, hogy ezt tett... nem tudom, hogy ezt hányan tették meg. Szerintem nem túl sokan. Miután Isten megjelent közöttünk, nem tudtuk abba hagyni az imádkozást. Úgy értem, hogy átimádkozták az éjszakát. És azt mondhatom, hogy a Szent Szellem minden egyes ajándéka megnyilvánult az ezt, következő, ezt követő hónapok során. Többek között az is megtörtént, hogy két ember feltámadt a halálból. Tehát ezután összehívtam őket, és ezt mondtam. Most azért hívtalak össze titeket, hogy tanulságot tegyetek arról, hogy már tudjátok, honnan származik a Biblia. Már tudjátok, hogy a mennyből származik. Istentől, nem Nagy-Britanniából, vagy Amerikából. Most már tudjátok a választ. Tudjátok, ez rendkívül erőteljesen szemléltette mindazt, amiről Pál beszél taníthatjátok az emberek elméjét, és lehetnek is eredményeitek, de csak egyetlen erő képes elérni az emberek szívét, a Szent szellem. És amikor ő megjelenik az ő szuverén hatalmával, akkor ott jelek és sodák történnek. Nem hiszem, hogy a jelek képesek lennének bárkit is meggyőzni. A jelek felhívják az emberek figyelmét, de a Szent Szellemnek kell meggyőznie őket a hatalmával, hogy a szívükből tudjanak engedelmeskedni. Értitek? Nagyon nagy különbség van az elméből fakadó engedelmesség, ami lehet tökéletesen őszinte, valamint a szívből fakadó engedelmesség között. Ettől kezdve hatalmas teherként nehezedett rájuk saját népük sorsa. Saját maguktól kimentek a falvakba, és elkezdtek evangelizálni. Nem kellett összeállítanunk egy programot, a Szent Szellem vezette őket. Amikor elolvasom ezt a szakaszt a Róma 15-ben, mindig eszembe, eszembe jut ez a történet. Pál tudta, miről beszél. Ha szívből fakadó hitet és engedelmességet akarsz, ezt kizárólag a Szent Szellem természet feletti ereje és jelenléte által lehet elérni, és ezt jelleg fogják kísérni. És ez még ma is igaz, pedig már olyan régen történt, több mint 30 évvel ezelőtt. De Isten nem változott meg, az ige sem változott meg, és a Szent Szellem sem változott meg. Szeretném felhívni a figyelmeteket pál szavaira, az első korintus a levélben, második fejezet. Engem az fogott meg ebben a levélben, amikor ennek a világnak a bölcsességével foglalkozik, ami erőteljesen különbözik Isten igazságától. Sok éven keresztül, Tanulmányoztam pontosan azt, amiről itt Pál beszél, ez pedig a görög filozófia. Ezért úgy gondolom, hogy pontosan fel tudom mérni, mennyire pontosak, Pontosan igazak, pál szavai. Tehát egy korintus 2. Itt arról ír, hogy milyen volt megérkeznie korintusban. Én is, amikor megérkeztem hozzátok testvéreim, nem úgy érkeztem, mint aki ékes szólás vagy bölcsesség fölényével hirdeti nektek az Isten bizonyságtételét. Mert úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is, mint megfeszítetről. Meglehetősen szokatlan döntés, amikor valaki elhatározza, hogy semmiről sem akartodni egyetlen dolog kivételével. Ez még különösebb a görögök esetében, akik a tudást értékelték a legnagyobbra. És én erőtlenség, félelem és nagy rettegés között jelentem meg nálatok. Beszédem és ige hirdetésem sem az emberi bölcsesség megnyerő szavaival hangzott nálatok. Ez volt a görög kultúra lényege, az orátor, a szónok, szó és a görögből származik. Az volt a legnagyobb teljesítmény a görögök szemében, ha valaki szónok volt, ha valaki képes volt arra, hogy a szavával meggyőzzön másokat. Beszédem és ige hirdetésem sem az emberi bölcsesség megnyerő szavaival hangzott nálatok, hanem a Szent Szellem bizonyító erejével. De jelenlétét szemléltetik cselekedetei. A Szent Szellem láthatatlan. Hiszek a Szent Szellem megnyilvánulásaiban, és ezek fellelkesítenek engem. Nem túl gyakran volt részem bennük. És miért tette ezt, Pál, hogy hitetek ne emberek bölcsességét, bölcsességén, hanem Isten erején nyugodjék. Nagyon jó, hogy a hitünknek nem az emberek bölcsességére kell épülnie, mert ez állandóan változik minden nemzedékben. Ha a hitemet erre épe építem, már nem marad semmi, de Isten igéje és Isten hatalma soha nem változik. Gondoljatok arra, hogy Pálnak ekkor már voltak tapasztalatai a görögökről, mert mielőtt elment Korintusba, már járt Aténban. Atén volt a görög világ intellektuális központja. Elmondott egy intellektuális prédikációt, idézett költöket, de az eredmény eléggé sovány volt. Nem akarom eldönteni, hogy helyesen cselekedette vagy sem, de az eredmény nagyon gyenge volt. Utána továbbment Korintosba, amely egy hatalmas, gonosz tengeri kekötőváros volt, egy könykötőváros minden gonoszságával és erkőnstelenségével. Valahol Atén és Korintus között Pál meghozott egy döntést. Semmiről sem akarok tudni ezek között az emberek között, csak a megfeszített Jézus Krisztussal. És a fejed tetejére állította a várost. A történészek úgy becsülik, hogy a korai korintusi gyülekezethez körülbelül 15 ezer ember tartozott. Miből fakadt ez? a megfeszített Jézus Krisztusból és a Szent szellem hatalmából, aki kizárólag a megfeszített Jézus Krisztus mellett tanúskodik természetfeletti módon. Lehetnek mindenféle nagyszerű prédikációink meg programjaink, de ha meg akarod kapni a Szent szellem hatalmát, akkor jobban teszed, ha a kereszten függő Jézus Krisztusra irányítod a figyelmedet. Sok mai gyülekezetben az az egyik legnagyobb katasztrófa, hogy a keresztet elmozdították a középpontból, és mindenféle másodrendű dolgot tettek a helyére. De a Szent Szellemet a legzseniálisabb emberi produktumok sem érdeklik. Viszont jönnek majd olyan emberek, akik előállnak őrségi üzenetekkel, és a fejed tetejére állítják a gyülekezeteket. És szükségünk is van arra, hogy minden a fejed tetejére álljon a gyülekezeteinkben. Tudjátok miért? Azért, mert a gyülekezet van felül, Isten pedig alul. Rendben, ez egy előrejelzés volt. Ne vegyétek biztosra, de lehet, hogy megtörténik. Most vissza kell térnünk a római levél 15. részéhez. Szeretnék röviden kitérni Pál motivumaira. 21. vers. Illetve 20. vers. Eközben pedig azt tartottam becsületesnek, hogy az evangéliumot nem ott hirdettem, ahol Krisztust már ismertétették, hogy ne idegen alapra építsek, hanem ahogyan megvan írva, meglátják őt azok, akiknek még nem hirdették, és akik még nem hallották, megértik. Hitem szerint ez az apostolok motivációja. Hiszem, hogy minden apostol számára a kulcs, a kulcs szó, menni. Amikor Jézus kiadta utolsó utasításait apostolatainak, apostolainak, a kulcs szó ez volt, menjetek el, és prédikáljátok az evangéliumot. Menjetek el minden nemzethez. Az apostol nem valami szuperpásztor, aki körbejárja már létrehozott gyülekezeteket, hanem olyan ember, aki jövőképpen rendelkezik azokról, akiket még nem sikerült elérni. Ezért áll mellettük Isten természet feletti bizonyságtételével. Amikor eljutsz egy olyan embercsoporthoz, akik még soha nem hallották Jézus nevét, és elmondod nekik, hogy ő Isten fia, aki leszállt erre a földre, meghalt, aztán feltámadt, akkor mi őket arra, hogy higgyenek? A Szent Szellem természet feletti tétele. Bizonyára valamennyien hallottatok Koriten Boomról, és az ő híres kis figyelmeztetéséről, amit a prédikátorokhoz intézett. Keep it simple and stupid. Légy egyszerű és buta. Túlságosan fejlettek vagyunk. Túlságosan kidolgozottak. Vissza kell térnünk pál jövőképéhez és üzenetéhez. Elérni azokat, akikhez még nem jutott el az ige. Ez bizonyos értelemben a mi szolgálatunk mottoja. Elérni és tanítani azokat, akikhez még nem jutott el az ige. És micsoda öröm látni a megvilágosodást azoknál az embereknél, akik még soha nem hallották az igazságot, és amint elfogadják azt egyszerű és emészhető formában. Emészthető, mert aztán elmennek és megcselekszik. A harmadik világban, ahova az anyagai eljutnak, az emberek olyanokat tesznek, amelyekhez nekem soha nem volt hitem. Elmennek és megnyitják a vakok szemét, miután ők egyszerűen elhitték az igét. Én is láttam már vakok szemét megnyílni, de nem túl gyakran. Sokkal többször szeretném ezt látni. Pakisztánban olyan emberekkel találkoztunk, akik még soha nem hallották az igét. Volt ott egy kis öreg hölgy. Valaki lefényképezte őt. Ez a kép a jellemző pakisztáni nyomorúság képe. Születésétől kezdve vak volt. Ott ült és hallgatott. Az utolsó este, amit ott töltöttünk, nem én prédikáltam, hanem Hesavda, de ez teljesen mindegy, közösen imádkoztunk a betegekért, senkire sem tettük rá a kezünket. És mi történt? Ez a kis öreg hölgy, aki legalább 60 éves volt, születésértől kezdve vak volt, előre jött, hogy megmutassa, lát. Érdemes volt elmenni Pakisztánba, higgyétek el nekem. De nem ez volt az egyetlen esemény, ami a történt. Szeretnélek ösztönözni titeket az izgalom érzésével. Érdemes esélyt adni az evangéliumnak. Felejtsétek el a magas szintű műveltségeteket, a kifinomult módszereiteket és a személyes törekvéseiteket. Készüljetek fel arra, hogy felmagasztaljátok Jézust, és a keresztre összpontosítsátok a figyelmeteket. Istennek nincsenek kedvencei. Nagyon sokat tett pálon keresztül, de ezt bárki máson keresztül is hajlandó megtenni, aki teljesíti a feltételeit. Sőt, hiszem, hogy ma még nagyobb dolgokat is kész megtenni, mert az aratás órájában élünk. És hiszem, hogy Isten készen áll arra, hogy meghökkentő csodákat tegyen az aratás érdekében. A következő versekben Pál megadja úti tervét. Nagyon örülök, hogy ez itt áll, mert mi rendszeresen elkezdjük, ezt elküldjük másoknak az úti tervünket, és ezt írjuk. Imádkozzatok értünk, hogy a megadott időpontban odaérünk, például júliusban, ott lehessünk Nagy-Britanniában, augusztusban, valahol máshol, és így tovább jön a szeptember. Azt hittem, hogy ez nagyon igei. De itt van Pál úti terve, ami nagyon vigasztaló a számomra. Hadd mutassam meg nagyon gyorsan, 22. vers. Ez is sokszor akadályozott abban, hogy elmenjetek hozzátok. Most pedig, mivel már nincs hely ezen a vidéken számomra, ez is nagyon figyelemre méltó megalapítás. Mindenkihez eljutottam Jeruzsálem és Róma között. A következő lépés tehát Róma lesz. Most pedig, mivel már nincs hely ezen a vidéken a számomra, és mivel jó néhány esztendő óta vágyadom arra, hogy eljussak hozzátok, amikor hispána utazom, el is megyek hozzátok. Remélem ugyanis, hogy átutazóban megláthatlak titeket, és ti fogtok engem oda útnak indítani, most pedig Jeruzsálemben megyek a szentek szolgálatára. Macedónia és Akhája ugyanis jónak látta, hogy újtést rendezzenek a jeruzsálemi szentek szegényeinek. Jónak látták ez, de tartoznak is nekik, mert ha a pogányok részesültek az ő szelleme javályokban, akkor tartoznak azzal, hogy anyagiakkal szolgáljanak nekik. Ha tehát ezt elvékeztem, és az eredményt lepecsételve átadtam, a té segítségetekkel elmegyek Hispániába. Tehát ezt mondja, jelenleg korintosban vagyok, ott írtam ezt a levelet, elmegyek Erőzsálembe, átadom a pénzt, amit ők felajánlottak. Ügyelek arra, hogy a megfelelő emberekhez eljusson a pénz, aztán elmegyek Hiszpániába, de útközben meglátogatlak titeket Rómában. Aztán ezt mondja, ez egy nagyszerű kijelentés, ha a történelmi háttérrel gondoltok. Azt pedig tudom, hogy amikor hozzátok megyek, Krisztus Áldásának teljességével érkezem meg. Pál tehát a legmodernebb szuperszonikus repülőgéppel megérkezik a római repülőtérre, limozin küldenek érte, elviszik a légkondicionált szállodába, előkészítik a légkondicionált előadóteremet. Ez történt? Ezt mondja, tudom, hogy amikor hozzátok megyek, Krisztus áldásának teljességével érkezem meg. Megláncolt fogolyként. Igazán hősies út volt. Közben átéltek egy 14 napig Szomboló vihart, amikor sem napot, sem a holdat, sem a csillagokat nem láttak. Partra vetődtek egy szigeten, minden ők odaveszett, Aztán a legutolsó, legelső dolog, ami történt, az volt, hogy ezt nagyon szeretem. Pál fát gyűjtött. Nem helyezkedett el kényelmesen, ezt mondva, én vagyok az apostolci, csak úgy gyűjtsetek fát magatoknak. Ő is elment fát gyűjteni. És mi történt? Meg... Megmarta egy viperral kezét. Azt hitték, ez az utolsó csapás, ami őt érte, de Pál csak lerázta magáról a kígyőt, és nem lett semmi baja. Az emberek csak nézték, arra számították, hogy egyszer majd összeesik. Ezt mondták, ez az ember bizonyára gyilkos, mert megmenekült a tengerből Oszójától, de az Istenek vipe, a viperával büntették meg. Aztán, amikor nem lett semmi baja, ezt mondták, ez az ember különbözik tőlünk. Összegyűlt az egész sziget, és nagy ébredés lett közöttük. Isten teljes áldásával érkezett, de nem úgy, mint valami szuperapostól. Jézus Krisztus alázatos szolgájaként érkezett meg. És azért imádkozott, hogy ezt olvasok a római levél első részében, a tizedik versben, hogy szerencsés útja legyen Isten akaratában Rómába. És hagyan hallgatta meg őt Isten, megláncolt fogolyként érkezett meg Rómába, egy 14 napos vihart és egy hajótörést követően. Mégis szerencsés volt az útja. Miért? Mert Isten céljai beteljesedtek. 278 ember volt azon a hajón, és ők látták megnyilvánulni Isten csodat nevű hatalmát. Meglátták azt az Istent, aki válaszol az emberi imádságaira. És tudták, hogy ennek az embernek köszönhetik az életüket. Ez nagyon érdekes, mert az utazás kezdetén a római százados és a hajó kapitánya volt az, aki kiadta az utasításokat. Az utazás végére ezt már Pál tette. Ezt mondta, tegyétek ezt és ezt, most, ha ezt teszitek, valamennyien elvesztek? Ezt nevezem előléptetésnek. Előléptetés Isten módján mint ahogyan József is fejebb lépett a ranglétrán. Te, ha tehát most börtönben szenvedsz, nem kell örökre ott maradnod. Isten meg tud téged szabadítani. Csak egyetlen lépés választja el egymástól a bőr, börtönt és a királyság legmagasabb hivatalát Isten céljai szerint. De, fel, de ő felmagasztalja azt, kit fog felmagasztalni? Az alázatosokat, úgy van. Figyeljetek, ha feljebb akartok lépni, ismeritek az utat? Menjetek lefelé. Van erről egy tanítássorozatom. A felfelé vezető út, lefelé vezet. Minél lejjebb mégy, annál magasabbra emeltéged Isten. Ez egy garantált ígéret. Aki magát felmagasztalja, megaláztatik. De aki megalázza magát, felmagasztaltatik. Akarsz felmagasztaltatást? Isten erre írásban garanciát vállalt. Ne tiltakoz, ha Isten megalázó helyzetekbe vezett Ismert fel, hogy ez a felmagasztalás felé vezető út. Beszélhetnék a saját tapasztalataimról is, de nem teszem Menjünk tovább A 15. rész 30. versénél tartunk A mi úrunk Jézus Krisztusa és a Szent Szellem szeretetére kérlek titeket hogy megszabaduljak azoktól, akik engedetlenek Júdeában, vagy hitetlenek, ez a másik fordítás, és hogy a jeruzsálemi szolgálatom kedves legyen a szenteknek, hogy aztán majd Isten akaratából örömmel érkezem hozzátok, és megpihenjek nálatok. Szeretnék kiemelni egy bizonyos kifejezést a 30. versből. Tusakodjatok velem együtt imádságaitokban Isten előtt. A tusakodás kifejezés ugyanabból a szóból ered, mint az agónia a modern angolban. Az olimpiai játékokon lebonyolított versenyekre alkalmazták ezt a szót. Szerintem kihívás elé állítani a közbenjárókat. Tudjátok, mit jelent tusakodni, agonizálni, átmenni konfliktusokon Isten szolgáinak az érdekében? Ruth és én nagyon erősen a tudatában vagyunk annak, hogy a szolgálatunkban való sikeres helytállás alapvetően a közbenjáróktól függ. Ők tartanak meg minket. Ez különösen drámai pál esetében, mert ő azért imádkozik, hogy Isten őrizze meg őt a jeruzsálemi engedetlenektől. Az cselekedetei 21-28. részében olvashatjuk a történetet arról, hogy miben kellett őt Istennek megőriznie. Több alkalommal is tudatosan megpróbálták őt megölni. Ki volt téve a csőcselék erőszakoskodásának? Az utolsó pillanatban mentette meg őt egy római százados. Pál esetében az élet és a halál közötti különbséget Isten népének imádságai jelentették. Nem tudom eléggé hangsúlyozni a közbejárás jelentőségét Isten céljainak beteljesítésében. Nincs magasabb rendű szolgálat a közbejárásnál. Nagy probléma, hogy sok ember, akit Isten elhívott közbejárásnak, nem érzik át ezt kellőképpen, mert nem ők állnak az előtérben, nem ők vannak az emelvényen, ezért feladják ezt a szolgálatot. Ti ezt ne tegyétek. Istennek szüksége van rád. Isten szolgáinak szüksége van rátok, közbenjárok. Hajlandók vagytok együttesen tusakodni, harcolni, birkózni azzal az erővel, amely arra törekszik, hogy tönkre tegye azokat, akik a szolgálatban állnak, és a különféle mozgalmakat? Nem lehet megszerezni a végső győzelmet a járók nélkül. Aztán eljutunk egy csodálatos mondathoz ennek a fejezetnek a végén. A békesség Istene legyen minnyájatokkal. Milyen csodálatos ez a befejezés ennek a meglehetősen viharos fejezetnek a végén, hogy a békesség Istene legyen veletek. És ha megnézitek a vázlatunkat, az Új Szövetségben hét helyen szerepel ez a kifejezés. Most nem fogjuk ezeket elolvasni, mert rögtön lejár az időnk, de az Új Szövetség hét helyen is békesség Istenének nevezi Istent. És ha megvizsgáljuk az itt szereplő héber jelentését, Salom, ezt valamennyien tudjátok, ez a békesség Héberszava, de sokkal többet jelent a mi békesség szavunknál. A teljesség vagy a tökéletesség fogalmához kapcsolódik. Leírtam néhány szót. Harmónia, teljesség, tökéletesség. Minden el van rendezve. Az ebből formát, ige, azt jelenti, hogy teljesen megfizetni. Ez nagyon eleven a számomra, mert egyszer eljött valaki a Jeruzsálemi házomba, hogy megcsináljon valami kicsit ácsmunkát, utána átadta nekem a számlát, én adtam neki egy csekket, és ezt mondtam, szeretném megkapni az átvételi elismervényt. Ő pedig ráírta a számlára a Héberül. Su'alám. Su Fizetve. Ezért lehet részünk teljességben, mert Isten megfizetett értünk. Minden kifizetett Jézus Krisztusban. Ez a békesség. Most menjünk tovább a következő fejezetre, és természetesen nincs időnk arra, hogy végig menjünk rajta, de ez nem is szükséges. Ebben a fejezetben alapvető személyes üdvözletek szerepelnek. Volnak akik kétségbe vonják, hogy valóban ott kell állni a római levél végén. De szerintem ez a levél szerves részét alkotja mértisten, nem csak leckéket ad nekünk, hanem szemlélteti is. Ez végeredményben egy csodálatos teológiai tanítás. Pál gyakorlatilag teljes fejezetet arra szán, hogy népszerű üdvözöljen embereket. Pál gyakorlatilag.. Ez sokkal elevenebb, mint ha csak ezt olvasnánk, a személyes kapcsolatok nagyon fontosak. Nem csak elméleti kérdésekkel, hanem doktrinákkal, nem csak doktrinákkal foglalkozik a levél, hanem a személyes kapcsolatokkal is. Készítettem egy kis vázlatot erről, nézzük meg közösen. 36 személy szerepel ebben a fejezetben, akiket Pál két kivétellel név szerint megemlít. Ők azok, akik páltársai voltak a szolgálatban. Fébé, fébé volt az a nőtestvér, aki elvitte a levelet Rómába. A kenkerejai gyülekezet diakonisszája szája volt. Ez a település a Peleponni szoszi félszigeten található. Mi lett volna akkor, ha fébé nem megbízható? Mi lett volna a rómaiaknak írt levéllel? Isten egyetlen nőre bízta ezt a kiemelten fontos feladatot, ennek a levélnek a kézbesítését. Ne felejtsétek el, hogy akkor még nem létezett nyilvános postai szolgáltatás. Minden egyes levelet valakinek el kellett vinnie. Ha belegondoltak abba, hány levél található az új szövetségben, akkor látjátok, milyen fontosnak tartották az egymással való kommunikációt. Időnként azt szoktam mondani, hogy ha az új keresztények olyan pocsék levélírók lettek volna, mint mi vagyunk, akkor az új nagy része soha nem jött volna létre. Nem tudom, meg kell-e vizsgálnunk életünknek ezt a területét. Ezt csak nagyon óvatosan mondom, de az az alapelvünk, hogy ha kapunk valakitől bármit is legyen, az bátorítás vagy támogatás, azt mindig visszaigazoljuk. Természetesen, ezt gyakran nem tudjuk személyesen megtenni, de törekszünk erre. Engem erre neveltek. Ez az egyik dolog, amiért hálát adok Istennek. Soha senkitől nem fogadunk el semmit, soha nem látogatom meg senkit úgy, hogy ne írnánk egy személyes köszönőlevelet. Szerintem ez egy új szövetségi alapelv. Szerintem ez is építi a személyes kapcsolatokat. A személyes kapcsolatok felépítéséhez időre és odafigyelésre van szükség, de az ilyen apróságok nagyon erőteljesen építik a kapcsolatokat. Rendben, menjünk tovább. Fébé, Priska és Akvila. Pál két régi barátja. Sok nehézséget átéltek együtt. A kötösen átélt problémák is nagyon megerősítik a kapcsolatokat. Ez eszembe jut. John Wesley, az egyik prédikátorát erkölcstelenséggel vádolták. Ő ezt mondta, emlékszem arra az alkalomra, amikor ott állt velem az emelvényen, és ott repültek felénk a kövek. Mert vezlét nagyon sokszor megdobálták kövekkel. Nem tagadta a vádat, de közösséget vállalta lelkészével. Példá, példát mutatott hozzáállásból. Menjünk tovább, már majdnem a végén eljárunk. Pálnak voltak rokonai és Rómában, családfők a rokonságából. Két embert külön is kiemel, mint akik nagyon sokat dolgoznak. Ez nagyon jellemző pára. Emlékezett az asszonyokra, akik keményen dolgoztak. Keményen szoktak dolgozni ez asszonyok? Szerintem igen. Gyakran keményebben dolgoznak, mint a férfiak. Aztán felsorolja azokat, akikkel máshol találkozott. Utána 17-19 versben figyelmeztet minket arra, akik hamis tanításokat terjesztenek személyes előnyökért. És van egy figyelmeztető méltó ígéret a Róma 16 ban A békesség Istene pedig összezúzza a sátántalábatok lábatok alatt hamarosan. Már beszéltem arról, hogy a római gyülekezet három évszázaddal később legyőzte a római birodalmat. A modern technológia, a média, a propaganda használata nélkül megfosztotta trónjától a történelem legnagyobb birodalmának császárát. De hitem szerint ez az ígéret az utolsó idők egyházának is szól, amely nagyszerű győzelmet fog aratni. És hiszem, hogy Jézus Krisztus gyülekezetének lába szét fogja zúzni a sátát, mielőtt a lábunk egy sokkal jobb helyet érinthetne. Bátorítson titeket ez az ígéret. És aztán jön egy csodálatos befejezés, a doxológiai stílusban. 25. és 26. vers. Akinek van hatalma arra, hogy megerősítsen titeket az én evangéliumom, és a Jézus Krisztusról szóló üzenet szerint, titok kinyilatkoztatása fajtán, amely örök időkön át kimondhatatlan marad. Hát nem izgalmas, hogy Isten elmond nekünk olyan titkokat, amelyeket hosszú korszakokon és nemzedékeken keresztül szerettek volna megismerni az emberek. De most nyilvánvalóvá lett, és az örök Isten rendelkezése szerint a proféták írásai által tudtul adott minden népnek, hogy eljössönak a hitre és az engedelmességre. Ezt az üzenetet kaptuk. Micsoda kiváltság ezt megkapni, és micsoda kiváltság ezt hirdetni. Egyetértetek egyet ezzel? Mondjatok rá, ment. Helyes. Isten áldjon meg benneteket. További tanulmányozás céljából javasoljuk még a motiváció Isten akaratának megcselekvésére, az a törvény igazságos követelése és hét lépés a keresztény szeretethez című tanályt, tanításokat. További információért valamint Derek Prince kazetáinak és könyveinek teljes listájáért vegye fel a kapcsolatot a Derek Prince Ministries legközelebbi irodájával.